يا, يا ايها الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قول ان ياتي يوم الله بعمثيه ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون سورة البقري ری حصے هغه سره تور اول به بیان د توحید کی ځیو به بیان د رسالت کی او درېمه به بیان د جهاد فی سبیل الله کی تدی زنا صلو رمای صد سور ذکر کئ جهاد جن چي دي د دې لپاره د مال ضرورت وی چې مال سره د کومو جهاد ترقی کړي د دې نه مسلې د انفاق په سبيل الله ذکر کړي جهاد او انفاق هم مسلې لکې 955 آیات القرصای کې مسله ذکر کړي تعدد و پار جهاد کی بیا چې ګندنو لا اقراص په دین جواب دے شوبه کوي او ودړلې بیانې یو دا الله دوستان او بل شیطان دوستان دا الله دوستانو ته چې سخت شاو شوبه مخه ترای شي او الله والا غ ختم کی اګي کې عنابتي دا غي مثالونه ذکر کړي او چیرې شیطان دوستانی نو کاغې ته مخه ته رڼاوم راشي مساله بالکل خارشی خو بیا هم چې کم دنو غي شیطان تیری تراکاږي او دراړا نه تیریږي ځکه هغه چې کم دنو زه بیا نه وینا دیان وی چې مساله بالکل واضحه ده دا الله بلوچستان کې داخل شا کستا زړه ته دا شوبه راځي او زړه دې کوم دې نو دا شکر راځي انشاء الله رب العزت په کوم دې نو دا شکر زړه راځي چیرې او سينه چې مال وی کم شي سما سلم ما ينشقون ای مثال نو تو ګوره د مال لگاونکو مال الله نه کمای او چې چانی نی لګاول نه دا غيغه کمیږي د هغه اتمیږي بیا ترغيبات تنفاق تا او انفاق په یو طریقه ذکر کی تر دو 274 پوري بیا دا غین اورستو د انفاق مسلب سلبی انداز باندې چې دوه عاملو لګوي او دوی شونتیا کوي د سودونه کوي غلطو عاملونه باندیز او د صحیح معاملو ترغيبو ترایت نمبر دو سو تریاسی پوری او داغین ارسطو خاتمہ در صورت او پاغی کی بیا در صورت مضامین را خلاصه خلاسکی او بیا چکم دنو آغا ذکر کئی اول ترغیب ذکر کئی انفاق تا یا ایوہ اللذین آمنو و ایمانوالو ولاگر وینا غنا چې درکړی مې د تاسو ته تا د پار د فاطمه مولود کو فراو د شرک د دې لپاره ولګوي اس خنوم ناموس لار څوک لګي من قبل یاتی یوم مخدرات دا دو داغره جنا شنو به سو دا پاره کې ارسلوا رسول بک نشته ولا خلتون او نیارانه پالل یارانه بیا فائدنه کی ولا شفاعت او من من الجلائے والکافرون مظالمون انکار کونکی ان اندیدی ظالمان ندی کافران لملامات کئی او خرچو کئی کم کافران دی چی دا مسئلہ نمانی اللہو لا الہا اللہو او دا دی مسئلے دا پارا چیہات کی گی دا دی مسئلے دا پارا انفاق کی گی او دا دی مسئلے دا پارا پیغمبر راغلے دے دایتا آیات القرسی وی پا دے کدا اللہ تا رب العزت پا یوالی یو پا توحید باننے ل دلی لوندی او د الله ربول عزت نومي پټ او کاره ول زله ذکر کړل دي ماصله د توحید انتهایی اهمه وا په دیو یاس کی توحید په تصرف توحید په علم توحید په شفاعت دا ټول قسمونه سکی راجمکی او ذکر کای دي د دیو جنا د آیات چ په ټولو آیاتونو کی عزتمن آیات ته اعظم آیات له آیات نو چې سوق د توحید خدمت کړي او د الله رب ال عزت دی یو عالی کوي دا غي بیان کړي دا غي لپاره مال او بدن چې کمزینو لګي دا غو په ټولو انسانانو کې څه وی بهتر انسان وي او غوره انسان وي الله لا اله الا الله الله چې نشته بل الٰه به د زنا الٰه کو نی پیجنل به ووم په خپل په کار دی خدا خو یو زربانی چې ته کیږي او مکو ما کارر ته و ته زهوه او خو خو ته کې در د راغ الله الله الله الله الله چې بل اله بلله خدای تو صفا والله بې الله نه او د اله لک تفسییل کوي دلته به داسې و پهته کو اله چاته وي چاغ کې دا صفاتی الله و جوان دی دی او جوانې وي داسې جوان دی چې ناراضی دا الہی القیوم ساتون کے ذ ټول عالم تدبیر کوم کے دار چیز القیوم اغا ساتن کے ذ ټول مخلوق تو ټول مخلوق نگہبان څوک ته الله ری لا تا حضور نتون علانم ناراضی په اغوان پر خالی او نخوب له ما السماوات ټول اختیارات دا غوی اغل دی اغا چې په اسمان نو کی دی واچ بزمګه کی وی مانزا اللذی رد شفاعت قهری سوکت آغا کس شفاعت شکی دا اللہ پا جولا دربار کی اللہ بیزنی مگر پا حکم دا اللہ بانی نیشی کہو یا علمو ما بین آئی دیم پوئی کی پا غصبانی چھوڑا نیر وما خلپا او پا غصبانی چھو رسو دی دی ولا حویتو نبی شین اونی شراگی راول دیدی پا یوسیز بانی بھیلم دا اللہ نا مگر آغا چھو خو لا یتو نا بشی مین المی نشیراګه را ولدی په یوسیذ باندې دیلم د الله نه الا بما شاء مگر او خدای خو خشی یعنی مخلوق په یوسیذ دبره نه پویږي بس الله ورته سوخ ان پاک کیږي پویږي دا الله علم باندې مخلوق ایهاتار اتنه له نشی یعنی دا الله طول لم نشیراګه را ولې خوبه چې الله کوم وحیو کې پیغمبرانو ته نوغه پیغمبر سکی بیان کی دا قرآن کریم دا الله علم دي بس دا موږ ته څه کړې بیان کړې دوی مطلب مینه علم هي کدا زمير الله ته نظر راځي دا شی ته څه دی راځه ولا یحیتون وشین نشیراګی دا مخلوق یو سیس د علم د دي سیسنا یعنی یو سیس دې داږي پو ولې راځي کومنره مخلوق لکېدلې نش یو سې جو یعنی دا یو موبایل له ایو سړی لیکل دي چې هر موبایل کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے تو ورشا او غله وړه او کاغذ پر ټولو پر زو پوشن پوسن ز بدلې نام درکم بیا پر ټولو باندې غپویږي د جوړ کړل او مخلوق د یو څه پر ټول علم باندې پویډلې اے چالو ډاکټران له شو یو ډاکټر دی او هغه چې کم دنو سپیشلیست ته پستر وکي و ورته دستور ګدا زمریزبوله کله کړه لاړ شي چې اگر ډاکټر اگر که تا جفریده وله نیوي خود موهيب الله د علاج نه ماجزه ای نو داغه لګه کې دی شي چې چې کمنو په پوهیا نشي نو ګور سره ده دینه چې پاغه کې څه کړی دی سپیشلیست تو به بګی کړه تخصص بګی کړه خو بیا موږ چې کمنو هغه غټول ور دي نا پزل کیو سپیشلیست یو سړی چې کمنو سپیشلایزیشن کړه دی او د علومه کوندنه سپیشالیسته خو بیاوند د زلو پټولو بیماره باندې کوي کی ما قرارا چلو ګونته وتع الله خدای په باغی شي نو چې په کوم کې د تخصص کړی پاغي پټولو باندې نه پويګی په نور به پته شي شي پوي شي لا یتونہ بشی مین العلم الا بما شاء مگر اشدا الله خو بشی واسیا کرسی او سماوات اور ته دا حکم د الله اسمانونه نظم یا پراخ ورو څو سیدا الله با اسمارونو پوزمو کوچ څنګه الله خو خیمه پچو یو ولا یودو هبغهما او نه د ګران پالا باندې ساتنه دي د ډول او هغه الله دی او چاته ټولوي لایقا في الدين تاسو یو پی سی ولګوي او پی سی ولګوي نو په روپو روپ خلک مسلمانانه وي اټو جهاد کې جهاد او کې نو په دې قربانه خلک مسلمانانه وي نه لایقا في الدين مشته زور پاکی ده کې په دین کې پاکی ده کې زور شته دا وي ته چې په زور باندې کومه کې دین وغوستا کې دي بذور کېږي په زور غوا دا صرف دا و چې مسلمان او مسلمان کوتلږه انده کې تناقو شي دا سړي زاخ کوي د ایمان انسبو کې ته زور لا کې دي په زور کې تا کې دي انفاج د جهاد د ترکا له فارو او جهاد د دې د فارو چې کافرانو شر شې د بشریدا الله قانون پزما کوي skole تنفري دي نو صرف د دې شر د دغه کول د پاره په جهاد باندې کو زور او سو مسلمانانيږي نو ناغه اسلام له اعتبارشته او زور د ساجت ته خاصه بیا نه روش د من الغای بالکل خار د هدايت د گمراهینا ضرورت شو نو سميه قربت اوت اجازه چنکارو کو دهارنه فرمان د الله نا اتواوت او نساو ماید تل کمو یک پربه توحید ان شاء الله اځا جنکارو کو به توحید هر نا فرمان د الله نه او ایمان راو پالا باندې نده مونګره لګولې پکاړې مضبوطه باندې پکا دېstance قابل ورثه لستان یقین اند مونګره مز... لګولې پکاړې مضبوطه لان فسامل اشیشلوانا ګیلرا او الله واسمیع علیم او الله دې ورځې د کوې ذات او زه دوه ډالو تذکرہ کئ واځه هوو من چاومن الله چاونه من اللہ ولیولنزین آمنو اللہ دوزہ آکسانو چیمانی راوڑ دے اوباسی دی لنا دی تیارون و رناتا تیاری تو, تو او نور اللہو نور ته اوباسی منہ الظلمات دی تیارون رنا و رناتا دی اسے مطابق ہوایا منہ الظلمات دی تیارون بخلنا الان نور رنال انفاق تا رنال چاہتا لکن نورهم یا صعبائن ایدی بصورت حدیث کی انفاق تا نور ویلی دی سورت الحديد یاراسما یاکین والذین کفروا آ کسان چیکار کړل او لیاه متو اب یاران د دې څمنه دی شیطانان وباسیررا مین نور اله ظلمات ترانا نتیاروتا اولای کا صوب نار دادی یاران ځې مړړه چې کمزونه د شیطان یارانې کارولو مخو الله ربول عزت د خپل ملګرو دا سي مدد کړي چې دوی ته کسې یاره راشي زړه ته مخ ته څه شک شوبد شي راشي نو الله ولا لوری کی او دوی ته مخ ته تراناس کی راولي هغه شک شوبې د کوم بدین کې راغلی نو هغه ولا الله سکی ختم کی او چې کم د شیطانی آران دي نو کدی سمطالبانی په ایشووی او توحیدی او ریدلیو می قرانه او ریدلیو می بیا و د شیطان مخه ته کوملو سفانداله کی ومالدار پنچريانو قران نه انو بس بیا چې کومنا راه هدايت تنه سکی واخلي او تیری کی څه شي پاتشي کدی باندې ته صحیح تریکی سره می پویا شوی پر خبر اوبان نه زمي تاسو نه لګوار او نو ته بری خت شي کوز شي اول مریض مثال واورا چې نامرود شیطان یارو ابراهیم علی السلام سره بهر شو او په منازره کې پړو شو او دا چې پړवला په دنیا کې چانی لیدلې چې لکه بلکل دا چې لکه خلو کې چې کاڼه شي ما شي دا بالکل وحشرمې دو بالکل په مجلس کې چوبچا پاتش وو خو بیا ميمان را نه شیطان ورته چې کمنو تیارک کړلږي نه روانه تخص شو بیوا. راغلی وا نو ولیدې مخکی کو زکه د علاج په دای کې مریض مخکی کیږي ارم ترا الی الذی اعت ابراهیمه آی فکرونه کړه کاست دلیلونه وایله ابراهیم علیه السلام سره په بار زرب د زکی انا تا الله الملک د دی وجنه خدای ولا بادشاہي ور کړې و دا بادشاہ اندیر ظالماني انا تا الله الملک د دی وجنه شلا ولا بادشاہي سکروا ور کړوا نو په خپل بادشاہي باندې نازو د صالح ابراهیم او پاول کی چې ووته ابراهیم رحم یا غزا ته شاجو اندی کول هم کولای کوي نو دوي جواب کی دا لګره د دوی جوابو په زوم جون دی کولو شو کومه هم کول کومه یو چې پلان کې د پان سایډ رښوې ده هغه ته وایي چې ته بری او ربل باندې بری ته وګومشه وی راولاله و ته سروې دا یو مړو دی چې دا د کتابجو اندیو دی مسکو موسی عليه السلام ابراهیم عليه السلام وی د دوه خوړې بے خور پوی کینا چې دا ځوان ستوي او دا مرګ ستوي ابراہیم علی السلام په اوشه چې دغه خو عقل له سره ترې اومه نشته دغه الله خالیزه بے دکندرو پسې پوی کی چې مرګ ستوي او ځوان ستوي راځم دا که په دوه وځوګي کې څالو ورړای بے په ظاهری خبرو سکیږي پوی کی د اصل په خبرو ده نه پوی کی, کی. کی ابراہیم ته خبره بدل کړه قال ابراهيم ونو ابراهيم په لن الله تي ويشم تي يقنا الله را ول ور لرا من المشرق و ر قتنا ن را ول ت مغربنا الا مشه په را ديون ور خاطر طرف نه راخيدي تي ل د قبلي نه سکه راخي جوه فابو يت الذي كفر حشر ما ول چپ چپ پات شو اوس خل کوئی نو کدو تا داوي ل وکنا ابراهيم عليه السلام تا شهادت الدين ور خاطر اجازه راخي جوه ما الله ته هو چې دې سنا ای راخي جي کابلین راو کیږي وکړو ته دا ویل بیا ابراهيم چې وی ها بیا تو ورپسې وین الله لا دې قوم زوالمین الله وتو دې جواب نه خو کنه دا څنګه را جواب د دې صحیحو چې توای چې دا د ولې د دې مجلس کې دنه مشران مشران تو ناسو نو کده دا ویلې چې دې غړې زراشه د مغيبه ته چې دا خو لا ته نو پیرام دې غړې سکیږي راخیدنو پښورمو شرمی نو شرمیدو دا ویل شو دا قبولته شرماته فابوته الذی کفر هو شرماله شو کافر والله لا یهدل مسلمان شو چپړ شو نو مسلمان شو کابرګرام شي ثوی مولان می پړکړل په کمره کې په کاغذ میراړو خلقو تموارو چې ټول نه در د ساته واغستلې وی مولان چې باروته فلارونی خلقو دایته څه شو وی مولا څه پړ پړکې کومنو یینا نوفرونو دغه ن چې سپور پککو منې والله او اض قو مظال من تیارو ته تیارنو سرهاشهخوا غ رانا ورته شیتان سکه تیاره که والله او لا یاد مظال من الله توفق نوورې کلکو ته په زلمبانې چې زدیانی ین ادانیغلي الله تووفيق زو استرا ش دې په د بل طرف کې سوچکه مقید شیطان مثال و شیطان نیار او در رحمان در دوستان مثال و گوره او کل یعنی داتی کس قدیم لیدلی چرتا یا پشاند آغا کس چمر را علاقریتین چه تیر داغا دا پا یکولی بانده او دا کلر آغر زیدون که سالده چتونو نا یعنی را کلر وان شیو تالا انهوی دو آنا یو حیحاز اللہ بعد موتی ها پا کما طریقه بجونده که اللہ دیکلی را پا از مرگ ددن د کله او کلوال وړي دا به الله څنګه ځو نه کیه نه زمادار باندې چې بخله وینه ما نورې خو ما نه او نمړ کو الله صل کال فاماته الله نو مړ کو سات الله دلرا صل کال دار چمړي ک دلرا صل کال کی خدا غرا بار وسره لو یو صل کال کی سفو فاماته الله او نمړ کو سات الله دلرا صل کال ثم باثو یا لا را پورته ورتوی ورتهوي کا لسته څومره وخت د تیرکو تا تهې بیست د یومن ې تیرکړ یا اوه یا سیسه د تا یا سیسه د را ځ دو لوي لاس دروغونه ب شي ځکه چې نور را ختللی او ماخام چې پاسدلې والله پورتهکړه نو لاان ورو اولاړو نو دې یاره پوده خوونه ده پر رځ کی سیسه سر ده کم د ویسن چې د دروغ کې را شم لابیست د یوممن او بعض یوم په کې به طپانونه نور راغلی دې کې په ډیلار باندې سټیر شي ویني په دې کې و آسمان غلدار ملدار نيک کړي او د پیغمبر اورېدلی نه دي نو موږ خو نوېوتیلې شمیر یو یو کناوري خو چې کمتله واغو واپس راغله د وخت په تا نيشته هغه وې چې ناوې او باز يوم قال بالل بسمعاتان نو ورته الله ربول ذات نه وخت تر کله سل کالا فانذري لا توامکان وګرا خوراکته دی و شرابی او اب کا اوس کاراکته دی لا میسان نه خراب شوي نه دي تو عام او سره اننظر ووي او شراب شملے وی. او سره شملیوي او دغه دو سیزون انې هزم کېږي خرابېږې په سر کاله ک الله ن دي خراب ک موج نه نه لا میسان نه چې ندي تیر شوي په غیبانې کلونه زروګورهله یمريکه خرته دی ړې نه جاه کا نه چې کومونږ دی را نه خل کوله تا دا قدرت نهخ ده وان زره لزام وګړو د کوټه کفن شوزوا چې څنګه شنور کوم دې لاره خوځوي جامب شور ورکو شنور ورکو خوځوي څومره سواله ما بیا غوستوي ته خوا هر کله چې کارا شودتان وی وی پوي سمزو چې کینان الله دې بارې سبحان القدرت والا نو په یوم دې پوي استه ابراهيم دې مثال ابراهيم عليه السلام ما ملوغ ارمان راغلو چې ادا بره ته څنګه الله خوینو چې موري الله څنګه کوي جو اندی کیږي پر خپل سترګو وینم نو عايس خال ابراہیم یقینو هم سحدیثه بارے سوال کړه چې ویو ابراہیم رب می ګیو تړو سوچ موږ ته یو مخوي ګڼه نبي دی ایمان بل ګټه پاداشو چا چاته خي خو په دې ایمان راوړه کنه چې ایماندار ګوډه ابراہیم دا خبره دلته ده پورا ده رب يريني ورب می وخایماتا چې څنګه بجوندې کار تمولارانه الله او ته وی یقین نکای ابرائیم اتولینا لیکن مشتے والاکلیت مینن قلبی خوشی سوڑ چیزنمی چیزنمی یخشی خالا نو اللہ ورطیونی و سالور د گونا فسورونی ایلی کا نو عدت اک ازان سر او کا فسیر او حولنا فسور او حولنا دوالا قیرت دی نو دی یاو معنی عدت کولی دی بل معنی چتنی کولی یعنی اولی زان سر اسکا عدت که و کا اصرو نای لیکان و دتیکد ځان سره وی چټنیکا ثم <سلام> ما جالا کولي جو ولن بیا کې دا په نږدې قربان د دینه 30 سالګي او د کېدا لګزبل زکېرا ثم دوه انه بیا راو بلدینان راضی وتا تمنډه باندې ثم دوه انه بیا راو بلدینان راضی وتا تمنډه اونکی او په شاع چکنه لار زور یوک اتوالا والا ولا شک شو به ختم کړه د دینه منون معلومه شو چېکرا فجهاد مقصود نه ده بلکې دفر شر مقصود ده په دې جهادي بدني د پاره د مالې فزیلت واورایو دا د جهادي مالې فزیلت ته شابو نه راو نو صوفي مال لګوي او دا موه ازه کمیږي کله چې ددا شکې نو ستاسو په الله سکی ختم کی مثال نو وورات مثالا کسانو چې لګي مال نو فی سبيل الله یو مال لګوي چې څونو ولهم وي هم ولهم مال وقف لګي دا نه پردې ګوساړي وسګي خیرات کی امو هم دې په سبيل الله په دین د الله باندې په پوسټرو په بینرو په پټوانو نه په سبيل الله دا الله دې نه پاره په دین د الله کې په جهاد کې کما سره حبته په شان دې وی دانې وې دې کې لوی مسلې پرتي پر تا په کې پر تا دا کما سره حبته دانه و تر پیجنې دانه پیجنې موسم څه کوي پیجنې نو زمیدار ځمکې پیجنې نو ته هم ځي سکه پیجنی زمیدار ته کمنو دانه پیجنی هارا نه کری هارا دانه نه کری نو توبو چې کمنو پیجلی چې سلګا ولڅکی غواړي او بل زمیدار سان پیجنی چې څه ټایم کې کار وکړي کې کارو ته ساده ته نو په چنجورو کې چې کمنو کار نه کی چې چې کمنو چنجنی دی او دې دې کار نه کیږي نو توبو نه لګای په کې بل چې کوم کې ډیر سی ضرورتی که. ام باتت سوا سناولا. چې زرخون که چه کم دون آغووگی فی کل سنبلت میت و حبا. پا هاری اوگی که سل دانی وی. پا هاری اوگی که سل دانی وی. نو یو پسوشوا. پا هو سوشوا. پسوشوا. پا هو سوشوا. نو لانداشوا. چه یو روپیره چه کم دون دا اللہ دین دو پارا. اولا گورن یو پسوشوا. پا هو سوشوا. والله تاان د پیژندله ووق د پیژندله او مه پیژندل وورو کله یو وررو پای د لاکو د کروڑو د یو کمپزو سکرو ن زیات کارس کې هوکی دا مپورې خبره ده کله کله بسستا ی وورو پ چې کمو پهداسې داایبانولګي چې ګټه او په خټ شي اوولږي نو بعض د غیرو پایجر شرته یو مجاهسته چې کمنو د یو ف پرمچ ضرورت اوو غریب بهلو کې نمبرږي او ستاو پای به سره شي. بر او چېه چې کمونه او پر میټوخوري نه دسلونه به دوک چې یا لانو نو ب دغه ی وروپ او د بلې او کم پانزو سکرړ ربونه کبونه نهبرابرې ږ د غای بنده والله او ی ضایب نشا او الله ډبلی د رالاتغ چا دپاره چې را و کی، او الله د پرافون ک په اضاتکسان چې لګې خپل معلوونه په لار د الله کې. او بیا نو ور پسې کې دي خلولو هغه صبح سي چې له غولې دي ماننه ځادنه ولا تکلیف دا وته نه وي چې طالب لایا مجاهد په دې ور کې فتوي ځما څټ زمون پهونو نو غړتوس موږ ته خبري کوي ولا ځان اونه چې کمندنو تکلیف کوي ور کوي چاته وي موږ دلته ور دي پادر کړې ایم پی سي ور کړې اشاره راځي سره والله وکړي ولا ځان اونه تکلیف له ماجرومن دربهم بې لامل ذریده دې نه در عبدې باندې او نو به یاره په دې او نو به ایغام کې قول معروف کثرت مجاهیدین لمال نو ورکه مارول نو ورکه نو رور استه د خیر ماله خیر د خوشپی دیانه کوریکا خبره قبر سه مکه وا کنه قول معروف قبره غصامه کوا قول معروف پهنوشوي قول معروف خبره سما و مغفرت او بخره کوا الخير من صدقه دا غور دی دار خیرات نا چولګي په دې په ست تکلیف والله غنيون حليم دا الله تعالی ګوري الله ستا مراد ګوري الله تعالی سرتا ذلک کار کیچ تعالی ذلک کیږي گینه دا الله دا الله دې ستا ته تاجتو ته او الله ډیر ناکامې دینو چې څو وخت یې یاد او مجاهد به خبر کوله والله لاخ لو چکرې وکنه نو سبحوا هو حليم نو جذبات او ګنرازي نو ګینې نو زمون پوي خو خوینو چې وچا تیاو واللہ غنی حلیم او اللہ رب عزت بے پروا او حلیم دیرنا کامل اے ایمان دارو، لا سطلوص و زکاتکم بالمن و الاذ داوس دا غپې مړل ذکر کی شمال لګی الله زفاره نه لګی فی غیر سبیل اللہ مال لګی په بنوروبان نه او په مبارک او داران کې کمندونو په انېټونو باندې او په قبرونو باندې او شي کلکسونو باندې پهې باې چې کمو بته لګي ماروونه لګې خدالا د دی دپارهئ نه لې نو ایمان دارو م بر بعضوي خپل خیرراونه پس بعضو باندې او په تکلی ف کولوبانې لکه د بر بعضدوو داې ک چې خپل مال دپار د خدنې د خلکو ریان ن دپار د خدنې د خلکو ایمان نه راړی پارله او پر دروستای باند دی نوثالله د دا لکه د ګټې چې پهغیبانې دوړوي په ګټ پاستاب وابر و نورسی که دیتا شا بایز باران نکریگ دیده لراچه پوچا دک کشانده چی ده مرشی دی انفاکتیس پایدا نیشته اگر که پلکونه لگی که پرورونه لگی اگر که که که زدو کی چې رازا او دو دیگه و پروپو پخو الاخیره لایق دیرو نالاشاین واسپ برنشی کندنو پیسی و سیزبانه داغینا نه کردی کړيدي والله اولاد القوم الكافرين الله مقصد نه پورا کوي قوم کافر دې مقصد الله نه پورا کوي فاما سالذين ينفقون دا مثال ورغنه کانو چې کله الله دې لپاره مال ور کوي نو مخې ولا اجر او اوس ولا نیت خې مخې ولا سوې اجر دیسو اجر او اوس مثال فرا اوس مثال چې کله دا ولا نیت خې چی نیت ده ده خبره ده چه سم را نیت که که که نو دوم را با عجر سکی که سیوا کهیم واما صلو اللذین ها مثال ها کسانو چه لگیخ پل معلون ها دفارد لطول در زام انتیاد اللہ و تثبیتا من انفسه هم یومانا و تثبیتا من او پا یقین دزلونو دو دینا چه پا زلونو کی یقین ده چه داد دیاجر بمال اللہ سکی و تثبیتا من انفسه هم او د تواجد یقینا بځړنودای دځړنودای نه دیو معنا او تثبیت من انفسهم او د پاره د کله کول د پوله دانو چې مالو لګي په کمسیز سیسبانن پاږي سره شي مضبوط شي او چې په کم باندې مال نی لګي د سره په مضبوط شه وي نیر چې پدین مالو لګي د بس شي مضبوط شي دغه معنا او تثبیت من انفسهم د پاره د کله کول د پوله د تنظیم مال د تنظیم ملګری شي مضبوط شي په جماعت مال لګې په ممسله د توید مال س کوي لګئ چې دا میشن بدونیاسه شي خوور شي پهشان د چا چاپوچ ځایبانی وی چې رسسی کې د تو قابلون باران نراړي مییر ډبلی ډبلی فاصل او کلهو فین یو کارلس من کړي نو بل کال بیا شل من کوي فیل ل سبا واغ نه کو رسسی د تیز باران فول د کاکي د او لنه رابانان یا فشم یګر د مسلمان نیت دې نو حسن عصو او الله رضا به کې خامخا نو نبیان د هاجر نه خالي کړي دي او الله په اوچ کویون بسیر لیدون کېږي بل مثال نافرمانو ذکر کې چې مال لګي خو دنیا ده فارا مخ کې مثال دې وو چې په اخرت کې به تاجر ملاو نشي دلته چې کومو مثال ذکر کوي چې په وخت ضرورت کې مې پکار را اغوا دوادو کوم ایغوالی <سؤال> او تنسا سونا چې شیدو ده پاره او باغ د کجورونه او انا بیرو دانګرونه چې بې غلان داغینوالی لو فیامن کل ثمرات دلوی په دې کې هر کسمه میوه او رسیګیدته ګډاواله ولا وزریه تم جوافا او دلوی اولاد ما شومان ډیر محتاج شه دی ودغه وخت کې خفا صواب یاصار نور رسیګیدته دېته چې کوم دنو ای اوصارن اغس تون د صیلاي اینارون چه باغی که او رو نویسیز باغ لرا تو بود بوده که را لا او دیو سیزو فا صرقات کذارکیو بایین اللہ او گورا کم یو دی پزان سود دیو داز نو سوچو که کم یو دی پزان سود دی یو بایین اللہ علاکم بیانی اللہ اوستایتون آرزل دی دی پارچی فکر و نو چه کم دی پزان سود دی نو آغا چه دا اللہ مال لگی نو سولا ک ایمان دارو او لگو ایتا پاکو آغینا کسبتو چی گچلی دستاسو پاک مالو لگو من طیبات ما کسبتو انفقوه لگو ایتا پاکو لالو آغینا ایتاسو گچلی دی او دا آغینا چی رائستی دی منگتاسو را دزمکینا زمکینا, زمکینا کم رائستی دی اغومو لگو ولا تا امم الخبیس منو تنفقونا او ملگو ایتاسو بیکارا معمولی مال دا چې چی لگو ایتاسو چکم دې پزان سود ني نو الله عليه السلام ورکه چې گنجوټي چاله ورکه الله دې د جوارو زکاج د مقدار او بس ني چنجن هغه چې گنجوټي او یا چې کوم خرو کړلي نیم نیم هغه چې کمونو الله له ورکی او په زړه دغه کې په غنمو کې ګونډي هغه چې کمونو چاله ورکی الله له ورکی ترشر کې چې درمن راجارو کې هغه چاله ورکی الله له ورکی اضافي زکات کې شي ترڅو په ایمان وایا خدای تعالی سوګر کې نو ولادي پزان سود دې نه چې ځان د د سسل لا ورکه خدای خو نهار نه ده چې کاني شگی واخلی اخلی کاني شې ها هغهه چې نه هر وي بالا سا ممل او مقص کوئ بکار او معمولی د دی نه چې لګې اونی تا سخپله غتون کې د لرا مګده چېستر کې پټ کوي والله نو پوشيئ الله غنیون حمید د چې پیشو چې کمو پایژ ټاکل مجمماتته اوړو ید د خدای په نام شوو والله ان الله غنی الحمید پوښې چې قنا الله به پرواو واستایل شي ا شیطان تم بیا خبردارې کو مزاحمت د شیطان شیطان هم لګول ته نپری دا غبد لا کړه کې کوت کو دا کې خدای ستاسو موږ دوره سبق وي په لکه چه جه دا چې زما په موږ ناراضي وسون نه ک موږ ته څوکوي چې الکه راو ورځو یو پانټوې او سن سره چې کمنو د جمعه ته ما دره سیر یاد جهاد د پاره اصل لپاره جهاد د پاره موږ یو لګا ماړه واخ دا څه زادو را نغ دې خلک څنګه نه کوي خو په شي کنه دا روکو کنه خو په شي درکو دا زوړ ما دا شی تاندې تا چې وبشي دا روکو آتا اوس هم زموږ لري لا کاغه ناس ته یو خبره مونته لکه کیچ دا دې ویلې ته ټیکتا په دا زمره خبري دا وبشي په په دا ما هم ته کی کار خلک ځانت ویږي دا څه بي سي چې کم خلک په لکه مودريږي ته ما هم د کی کار خلک کی او شیطان او یاید کوم شیطان یری تاسو د غریباینا وی بیا بده خو زه بیمار شي بچي وي بیمار شي سبوله ورکه دسته یبه بده بیا بده سرتی موتو پایا مر کوم بل پاشا او حکمر تکیب بیا یا تو بیا سب دل تا بخل شمتیه باینه ته حکم کی ور کا جات چین چینج پی راکا گا او بشی خفه مزه والله یایدکم الله رب العز و د کتاب دا مال تور دا دیر نو کنا اخرت کې ورې او بږي وفاضل او ډېر والد مال الله وي دې په دې نو ډېرې کنا والله واسنا لیمه او الله پر اخر او سنګه په ذات یو تل حکمت سمایې شا مرګ کېږي ترغيب ال قرآن را وړو عجیب خبره را ما مقيم د مال خبري رستم د مال خبري مرګ کېږي ترغيب ال قرآن را وړو دار طالبانو د پاره تسلي آی وينه سورہ کلی مثلی شروع دی خو دا چې بند سره که کنه او لري په دې مجاهدینو باندې مړه نشته نو کمنی کمندینو په نوګورځي داتلته کمندونو غریبان رکښې ته نه کیږي او پیاده را راځي نه آیته کمندونو دا خو دکنه هاغه چې هی له کې سموسه ځوځي د سوره سویلاره راشي چې سړی سره یې دا کروڑونو کروڑونو ولاګي کنه سما مزه کوي مړه الله وئی تعالی چې ما کم دولت درکړې ځوالدارو دولت وته لوګې شه یو تل حکمت مایی شا تو قرآن خور یو آیات د یو اوخینا بہتر دی نبی علیہ السلام میلی دی کنا د آیاتونو دو اوخونس دی بہتر دی دری آیاتونو دو دری اوخونس دی بہتر دی تا دا خیرات دا د دا کولو مالدارانو دا مال نس دی بہتر دی و دای منز که تعلیب لتسلی راودا یو تل حکمت مایی شا ورکی پوز قرآن آغا چالا چیرادو کی وامریو تعالیک ما اواغه تعاله چې ورګړې شي په قرآن ورکړې شودل لو یا خزانه خیرن دنیا ته ویل دي ما تاون قلیل او قرآن ته وی خیرانه او کثیر خیرن کثیره لوې خیر عمر ذکر الله الالب اسيط ناقلي مگر قلواله ومان وقت من او تصيير نيت او چې لګوي تاسو د سلګولونه یې منی د منلولونه یعنی چېرکه کید چې خدای راکړي نو ورکومبا نظر تم مینذرنده مطلب دی چې خدای را لته کړی راکړي نو لګومبه الله سره وعده کوي مانی چې خدای را لپی سي راکړي دا به مجاهدي دي سكوم پایل عالمون الله له پوغی باندې فمال زالمین من انصار او نشته به کلان او ظالمان د پاره سوګم دادی ته دا قیامت پروز بده ساخیاو د باره ني هغې و په پول سررات پان شي پورې پورې او شماو لبه چې نورو نرو نی ومال ظالی می نه من انسان ان تو د سوده کااتې کښکاره ورکوي تاسو پراتتونو لړه پهنیې معیانو دا ډېره خ ده ککاره ورکئ ځکه بل بهته برااللی توفو او که پهټوي د ل را رکوي د لر دا د خسوله. پاو کا قرآن کوم سیادت من سیادت کوم او لریکی الله تاسونا من سیادت کو مصیبتون تاسو یعنی په صدقو باندې کوم درو الله رب العزت مصائب تکي لریکی تکلیفات الله لریکی یا ګناہوں په معفی او الله باغوان چې کوی تاسو خبردار دي لیسالیکو خداهم نیشتر بتاوانې څنګه نو هدایت دی ان کتاب بیانونکو او توای بیم دین پاک نه کی بالکل دا توفیق ور کول چا کار دی نیشتر بتاوانې توفیق ور کول دین را الله توفیق ور کې هغه چاله را شه را دی کی اواز لګوي د سماعلان خپل ځان د پاره دی را پما تنفقونا او نه لګوي تاسو مگر پر د له تور در ځمتی یاد الله حواچلګو یې د سمالانو پوره بازار کښې تا وستا پان ټوله اتزلمون او, آو تاو سرو کمي او زیاته ون کښې شي اوس ټاله ورګتیار خو د خیر سره خلق فلک تیار کیار سو یره لګو لګو کوم دیو لګو د الفقراء المحا الذين د فقراء غریبانو او محتاجانو کسانو چې باندې کښې وی دي باندې الله کی باندې کښې وی یعنی تم را وخت الله دله ورکلې چې مزدوري پکې کوله نشي لکه دې ټولو سردار مجاهد دي او دو نمبر کې د مدرسې تلی بړلم چ هغه مزوروری کولی نه شي تبلجین وم پې سبیې الله کې دی خو خبره دا ده چ هغه داسې مکمل ځان نه دی و کفکی چې مضوری کولی نه شي ځکه درضو ماه مزوره سه کوي او باې او که ب د میچ کې رودنو ې چاله ورکي دي مذور له وړي که کار کې چېلی نو بقا ی اولس میاشت چې کمو مزور ورکړي کومر کی کالی نو پکایو مرې ته کمنو سره ور کړې ده مزدور اعلی طالب العلم داسې ده شاګرد کمنو پکې چوټي موټي نشته د ذمیره ټوټی لا هغه غریب جامو وینځلو لا ده. ور ده او مجاهد دې کمنو ځان وقف کړې هغه مزوري کولی. نشي مجاهد دې د طالب العلم کی ټوټي کیږي نو ورته دوری څه شي وي شور نو بس غریب ته د مزدوره مې ملایویږي او سرو دا مطلب زکه قران تفسیر کړی دی چې لا یستطيعون ضربا فل لا یستطيعون تبلیغی رو په تشکیل کړي پیسې او تر شوی شبینو بالکل په زکات کیږي زکات کیږي او څنګه مرهم او سفر دی پیسې لله ده الله په لار کې ده د عام دالې د خدمت ته خود ټول سر ماویږي تاسو ته مجاهد زکه اصل پیسې لله غو مجاهد ده لا یستیون ضربا فی الارض دای و اسنلری مزدوریه بسمګه کیله سفر کول و اسنلری چ مزدوریو کی یا قم الجائل و بدل ادا خبره شک مجاهد تا او دغوری او طالب تا نا خبره د دې حال لګوری نو مجاهد لیلی ګټا کو پګوری جرابې کو کول ته وایې نواب وافې او طالب چې ګمننو د بالغ دلان نی نجنی جامعې خې سراوی نو بالکل سری شي او یا وقت اپڑای چه گمدنوی خی پو گوٹانو بانیلو انداؤووی تباوائی گری چه او سی بشن لوپ ایسا کھل پالش کھل او دستر کو یورانجاو رمور ورکڑی اگا چه بستر کو کیرا کھا گی تب وواید ورستی آشمی خاپیرے را گی او دا چې گمدنو در وقتی نواب دے خدور ایگورا چه گاڑی تنرخی جی پیادا سرے روان راوانې او دومره غوړې د امرودو غاړه خو کې تیریږي نو وګوري او وګوري وا او د محمد هټل خو کې او لاړي لو خونته کې کڅوګه کې تیریږي او د کتابونو خو کې وګوري چې دا کتاب کو څه ده چې هغه تاسو وګو پینځه سو روپای نه دی چې نو چې به غاخن ومن چې ونوي دو تورته نه پويږي چې به غریب سره په جیف کې ځنيشته او دې کې چې ګنده نه لړم انا نه سي یا ثم الجاهل او گمان کې ب بانې نه خبره سړی د حال د دد د حاله چې نا خبري جیل نامیان مرانندنی خو چې دد د حال دس نه دی نه خبره نه دی چې غریبانان لوا پخو دسه د سره غونه کوئ نییو به کیااب ور کی د زمونږ د پلار د بعد مټکوو چل کي چې بیا ووی د سره سره یا مالدار می نه تااپ و غمان کې پهی بانې ناپ سړ اوغنی یا د مالدارانو می نه نخ نن کوره سوال نه چې تاسو ځان څنګه شي کوي نه چې ځان ته داز دیږي یره جی دا دا چې ځان نه کوي بسان موړ حساب وي تب وای چې ګل لاتینو وعده الغنا او غنن نفس تو وانګری به دل مال دا د غن مالدار وي تارق هم بسیمام په پېژن بدین را په خوذه یوانې نار سلون الناس الافا سوال کې ځل کو نه پتاوي دو باندې اوما کومن خیرین تصینییت چې لګوي زمال یقیال ال لا پ پاهغ باند دی آ کسان چې لګي معلوونات سرغی وور کي چې لګي معلو خپل د شپی نظره ځ سر رواان پټه اوکاره باننددي یعنی ب چې سټ ضرورتي مړه ف مجرور من داره بم نهديله مور د دا پنی نظربضی باندې او ی ب او ب مپئ او ل کولو ریبا مسله الفااقسلبي انداز بانددي. زور او یار یا غفلت کو تا چره په دنیا باندې مې او د دنیا لپاره څه دي کاروبارونه کوي یانه الله وی زوان چې بي ايوازه مان سكي ور کوي بي ايوازه بي بدله بيز خلکو خلق لمالونه غریبانانو او لمجاهدين له سكي ور کوي نو دې بلته وګور دا دا څه بدبخت دي چې دې د خلقو لپاره زمه سن ور کوي قرضولو مسي نور کي وي کدا ما بل تړي له ورکل په کاروبار باندې نو مال به چې کمنو د میاشتې 15000 راکولې دا حدود سره خو ګو مسجد نه زو د میاشتې 3000 را غواړم نو کدا له چا پوښیوي نو څلورو خو د لاوسه ته لیکنه نو دا سودی د سود باندې ذکر کړي او په سودی باندې د فاده ذکر کړي اګسان جفری مال له سود خوراک ذکر کوو نو استعمال کنه مو راته لا يقومنا نبوذری کی قیامت پر مگر پسند ودری دو لا کل <سؤال> سے دخبت او شیطان چې ګډ وټ کړی دی لره شیطان دواج وره ستورنا دی لې وان تو نا میرگی چې بسړی راشي او او کو باندې کومو لا زګونو راځي او چې ودری نو د یو په لغورځي کی او د یو دز بل طرف ته سکیږي ورځي کی ودری ده لې نشي د قیامت پر بسودی دغه شانت سکیږي فارسی ذالک و انهم قالو د هغه وجدان چې کینان دی ویلی یو سټېټ لايف والا قال ویلو انما البیوم مسور ربا چې یقینا دا کاروبار په شان ده سود دې کاروبار کیم ګټه دا وسود کیم څه دا ګټه انده چې بلاده په کار ولادار شو چې سود د دې له کډ کارو با سود دومره روا کو چې ولټه خبره وي کاروبار دا دې له کډ دا روا دي له کډ څه څه دې دلې و ځان دې په لږه غړې کراساو شو په کاروبار د 10 روا دي له کډ څه رواه ده وی سود که ام گتا دا او په کاروبار کنس دا قرآن زبا غزت جواب ورگی کنا او الله البیت و حرمر دا خدا سده لکه چې او سرده را پاس دی او و دی دی دا دا سپی و بیزا یو شانتی دی خپی سلور دی سپی قرآن با دکت سپی و بیستیم سکی دا خدا سده لکه یو سرده وی چه او دی او بپیل کل دي یوشانی شابان رمتیاده ښا احل الله ال بها پرواکړه دل الله به نارو محرم ریبا اورام کړه دل سره سود لرا دا چې ګمنونو د داغه متاثر را نو یورپ نه متاثري نو هغه په سود باندې غړشي ویلي دې وی چې موږ هم په سود څښو غړشو دې دا چې مثال ته د پېموردار اخري او خلک وویل کله چې په خوسه مکو نه کړې د بلې شیې دا وګور کړه لوشې دې جوړ شوې چې هغه دې موردار ښه ده زه زموږ سره ناتم یو په اړهم زه زموږ له خوشمه خوړه واه خوړه سره دغه خوړه ما حل الله کړه بار ما ریبا اور واکړې الله رب دې ستاره وره کړه دا واکړې الله دې لره وره کړې دې ست فنجاب او ما اذا مثال چراغ نسب طرفه رب دانا نوبان شدې فله ما صلا مدلدي اغا چې کمخې ورکړی نه راس المال سود بناخلي صرف راس المال وسکي فیصله الله تزه ده او څوک چې راو ګرځي درواغنم کې سود لرا چې دللول نو ولا وي مقدمه بي سکي چې دا سود بالکل سره راواله کې سټيټ لايف والا به چلاولي وبو هاي کورټ کې فاولا اي کا د دبو کوفر کې څه او الله کا صاحب نن دار دوځه قيام دیوی پرې کې اميشا کمي الله چې کمن سود لراو دي اتي الله رب العزت خیراتن لرا او الله رب العزت مينن کې چې کمنو هاريو کافر سره شي سود حلال غني اسيم او ګناګار سره چې حلال نه غني خو کوي یقینا کتان چې ماهر او عمل کينه قدرت مز لرا ورته زکات لرا دی له مزدوري دي د خپل ضرورت دی نو ويارب دې او نو بې غم کینو باندارو اذا قلو یریږي د الله نه او پرېګ دی هغه شپات یریږي د سدنه کتاب سو ایمانداری فایلن تفالون کتاب سو نه کدا کار کم کار یعنی سدوم پرې نه هو فازنو بهار مین الله او خبر شي بجنګ باندې طرف الله د پیغمبر نه قیامت پرد الله سدلو تور اور کی ویشاب اسما سره جنگ وکا چې دنیا کې رسود خوړو وایې تم تم کتاب صبو و سلام او تاسو دې خپل سر زمالونو لا نه کوه او نه ظلم تاسو وکم نه کوی زیاته و تاسو نه کوی قصو د غستو کې او تاسو سره کمی نه کوی کیږي کی په خپل سر کې وای ان کان زو سره او کوی د قرضدار غریب فنزرته لامه سره انتظار او توکي څرمان داره پوری تاسو په ټیکونه سره زیاته و کی څونه په سره څه کوی زیاته وای کله کله سره غریب شي کنه نو ورکلی نو توا دای شنا اوس په ټکانو نه 5000 په دای باندې څو راکای شه راکای نه دا خبرې مکوئ انتظار وکړئ وان تصدقو خیرلکم او کوړتوی بخینو پور بدروان شي چې قرضاو تاسو کې معاف کې وان تصدقو خیرلکم او خیرات ټول تاسو غوري تاسو له کتاب سپورېږي سود به څنګه پریلي د قیامت یاره آرامته تکنواله به پریدين او یاره کې د اخرت نه جوابو پکې شي بډې کې الله دا بیا پور اور په شیاره نه ستایې ټکړې دیو دي سربو کنه جاتو نه شي سود دې لکوې چې قرضدار قرض نونې قرز درز قرض نه اعماله په ټیمڅ کې راکې نو داغه په اړه دا څه طریقو کوي کنه صحیح طریقے سره معاملات او کې ویلیکي ګواهان څه کې قائم کوي خیر طریقو ته ناجایز او تصاجت نه غلط معاملات پرې صحیح معاملات شوو کوي ای اماندارو کله چې معاملات کوي دا قرضې تر یو نیټه مو قراری پوری ویلیکي کنه په یو ټوبه نه کوم کاتهوم بلا دې دو اته نو کې پینځش مثالې ذکر کیږي والا یكتبنکم او لکلک سات درمیان دیو لکن که انصاف والا یا مکاتبن او لکل او انکار دین کی منشی او لکن که ستان نویسو ایا اکتوب اج لکل کی لک سنگ دل پیا ور کړه الله نو لکل کی وال یوم للذی او بیان دیو کی اغه قص اقرار دیو کی اغه سلیل ها کچھ بضبان قرضدا او جری کی الله نه چرابد دے ان دی کم دی دین ما مول یوم کی شه دی دین فان کان الذی علی الاہ کییا ک سفدبان قرضہ سفیہن اغه د کمنو بیوقوفه ده کما کړل پشمار نه کویږي چا ته دوه دو سو کیږي پیندلل سم وسنداره سفیہن کما کړل او ضعیفن یا د کمنو کمزور وي کمزور ده خبره نشی کوله باباره خرابته شسل وینوی شل لیکا ترانه ټول نو جوړی شل جوړی انتا سرتکای او دوی یا یی کمزوري او لا استی و یوم لهوا یا وسن رضی ددو چی بیان کیده په خپل لا انه په خپل د بیان ته نه رسید وز ګونګره چاړه فالم لولیه نو بیان دی کی وارث د بلا انصاف وست شیدو او ګوري گواهان دو کسان رجال او نارینه او تاسو سنا فالم یکونا رجلین نو کونی وی چې کمندو دو کسو سړی نو یاو سړی او دوه خذیدی شي څالو رخذی بالکل بیا م نشی کیدې چې تچې شي خودې دانې چې کېږي فاراجلون او مراتان یو سره یو ځکه دې او دام د دا مال په مسال کې خودی ګواهنه کېدل شي د کودودو او اساسو کې خودی ګواهنه کېدل شي فاراجلون او مراتان اوسوی مونږ له وې دې کې ترمیم کوي وې ځکه چې په خوانو پیژدینو غوږ موږ سره کړي دا پیژدي کړه هم پیژدي یو کړه تر څو نه لګه بارا چلو شو خوکه شي کنه فاراجلون او مراتان فارضلنی او سره او د واخ د ایمیم ماندا غنا سردونا چې تاسو خو خې د غواهانونه یني د دین نموس معنی تر ځاونا مطلب چې د دین نسی پانتظ <تصفح> الله یداه ما دخذ ییر ډیری چې لوخه چې کمننو جرابي ویخی شو توای جرابي کوم ځای ندی دری دری غټلې وسکی ګوري کلاو چې کمننو د بلستاني ګوري کلاو لېلا نګوري کلاو ورکه باندې موندلی بیا دنه چې کمننو د ما سیګر جرابي ده نسی نا د اون تظل عداب حکومت سو چلی عداب اسنیت ممبر اسیشی خوزبت جمعویت تہر طب کی چلی گی مبارک شاہ تک تو مبارک شاہ اون تظل تا چهیر شدی عوید دینا فتو ذکر اداوهما لخران ریاض بکی دائی ودی بلیتان ولائی بشو اداوه و انکار دینکی گوان ازامہ دو رو فاق وقی ازا ما پاوکی دوچ دی راو بللشی والا ساسمو چی او بللشی نو کنکار دی بیا نکی او مسترکی گئی تاسو دی لکلو د دینا که ما ملی او که غرطا تر وخت بقار را دا ډیره دین صاف خبره دا پنیز دال لا باندی او دیرانی غون کی دا گواهی لراو قریب دا چه شک باو نکی مگر دا چیوی تجارت حاضراتن هرون کې ران که نلاس فلاس واقلا را که ها پیسی او دا غواه کاه بځ ک لیکلو اجته نشتته بیا هم ګواان کا کې سر نرج د میلیبار کې او مییر چېل دته کسانو دري چې زما غ ځ نه پرهکم بیا سر چ حاض راسان تو دیروونه چې اړوي راړوي تا او لرا بیا نه کوم تر خپل میده پهلی ساه کوم جونا نیشتې ف تاسو باېګونه شوین ل کې دی لره وااشدو ګواانو ګورې اضه باید چې کله سوده کوئ wala az wa rakat wa shayd aw nabu shitanga wala likun ke aw na gawa po poxtano ki قانون po sani qanun ki da turana lui mujrim gawa de ustam niviste da rustu de kamano nivalekigi sug nivalekigi ustam niviste nivalekigi muharrir aw asra de kamano sug nivalekigi gawa nivalekigi alawi de dab ki sugunare da khubad noor o fal ko sir dram gidi ukra nikali ukal gawai ukra de ho janan ni tawa sug gawai او بله دا وله واره کاې وله شید نه به شي تنګ ولا مهرر لکنون کیا او نهګوادي به تنګوللی نه شي واي گوي له بوزي او توای چې ورک پیسې ا چې کبابوتهکی وررتای چې سوپیسې خورورکن لزیي نو تا سره وا راغلینو کرایون ته ورگي او سره به چې کمو ز کباب پم تهخوررائدار ته چالي دي و تاړو او که تا سوک دااک کفاین نه اوو کوم کوم. دارځ کوم نا فرمانی بتاسو گناهه تاسو لري او یره دا الله نه او پویا کې الله تاسو راو الله نه پاري او زبانې پویا اوس سفر مساله که سفر کې په څو تاجه شو او لیکلو ورسو بنشتې منشي منشي نشتاره نو اوس په دې کمونو سکهيږي نو بازار کوي چې دیونه وایي زرو پېرا کاغذ ته چیرې به وځي ګورم تو تا هه زماده موبایل دازان سره کېده او چلو درکل کې چې کوم بیا به ماله تکي حرام کی نو دا موبایل کی خود لزایزی دیتا غاڼه او خپل دی موبایل کی باغ سم ندی ټیم په کینو ګوري خبره به نه کی ځان ته د شپې په ټیم کوي نا پائدا غسل په حرام دی نو کپړټې په غاڼه کی کی خود نو کوم پائدا کار ونده غسل تسدی حرام دی وای ګونت مال سفر ان کی حساب چې کوم نو په سفر کی او بیانه مند تاسو چې کوم نو یو لې کړې فار یان مقبوزه نو غاڼه دا قبضه کړې شوی فینامین ابا که څې بار وګورم تاسو نه بزونو باندې وردی کی هغه کار چې څې بار پکړه د خپل امانت لرا یا اوس ته موبایل باندې خندګی کنه چوتوي زما خوخت به پرداوای تاسو روپاو چې زما موبایل شه ته به شودي ز له رو په موبایل له زو رو په ګڼه کړی ولیاتک ال ربا اوجریګل الله چې ربددله پلاتک مو شهادا ام پټوي ګواه لرا اوټ له ویم پټوي هوت ثریږي اوټ پکې راځي مبټا وای چې څنګه نو غواړې راو چا چې پټکړ دې نو غواړې را فاین نوازم قلبه یقینا ګرانګار رسول الله والله الله علیه وسلم او الله رب چې کوی تاسو نو په یاد لله ما فی السماوات سوره در تورثو دونی می او وګوره صورتو او مساليب ګډی شی وي نو هغه پهلې خبره اخرت را ودی چې خبره خو به کثیرو بیر ډیر نه لاندې به جوړو خبره بیر به خبره تشوي لاړې نو تلافو نو خبره وکړاله د نیکاړو په کې راولې د په کې راولې په کې خو ګورې دا ټول چې وینو د دې څلورو خبرو د خدمت د پاره وي توحید رسالت جهاد او انفاق نو اخر کې بیا ذکر کېږي خو ګورې دا خله خبره نه یری لِلْعَالَمِ فِي السَّمَاوَاتِ خَاصَّ اللَّهُ عَلِيّ الْأَوَاجِ بِالسَّمَاءِ کِيَ وَانْتُبِذُوا مَعِي أَنفُسَكُمْ او کثار زخار کو یا عقیدہ چې پلو نو تاسو کې دا چې خارکای پنڈا کوي او توفو یا پټای یو خاص ګمبل لا حساب کی تاسو را الله زاهی هغه و در سره کی حساب کی یع عقیدہ د درشه رک یا کثارکای خلا بن سره کی حساب کی نشکل لسته یا وینتم دو ما بیا ان پس کوم خارکاو یا چې بظلو مستازږي زکه شرک پھیلی خارکیږي شرک کاره ک یو طفو یا پټوی چې شې ت سااللی دی نو الله به د سرهسه کوې ایساب کوې او توفو ی حاصل کوم بهله په سرلیشان وخه کیا چا د چ راده و کې او سزاور کیا غ چا د چ راده و کې او الله دپاری اوبان قدرهالا امانه رسول مسله رسالت ایمان راړ د پی غمبر پها دی چېنا دکی شوی دات طرف طرفه د رب د دنا پ غمبر د سو په چپه قران ایمان دار او پذان ایمان څکی وال <سؤال> مؤمنون او ایمان دارو کله هر یو دینا ایمان راولې په الله باندې او په برسټو باندې او په کتابونو باندې او په پیغمبرانو ووې داسې خبره لا نفرقو بینا ادی مرسلی بالکل <سؤال> جداینكم ممیز یوتن پیغمبرانو دا نه لګټې یوه دیانو وې موسی منو او عیسا منو او د عیسا یو دی عیسا منو په موسی نه منو سمو مسلمانانو چې وې ټول دفرکو بنه دم من رسلي بلکل جدا کومونګه په می د اوان کې د پ غ بارانو دنا او داسېوي چې سامیناواواانه داسې نووي چې سامعنا و شونا سامعناواې دمونګ او مونږطدار وفله او دا د نووي چې د حتون وي و خوو فرانک الله منګ بخنه غړو استستانان غوارو ستا بهخنه غواړو رابره ولي کل مصیر او الله تعات د وټل نو داداخلککو دنیا حکومت قابل ل لا یوکلف الله نفس الا حسب استطاعتها جهاد وانفاق سب واي گلی چې دا جهاد وانفاق غی نه ګران کارونه ني نه مجبورہ کې الله ای توباندا لا یوکلف الله و نثم بارک الله ای توباندا مگر د واس مطابق لھا ما کسبت د د پار بیاه شیکری دي والیا وبدوان وب الله د شیکری دي لا فاید د پار والیا د نقصان پار نه د پار فاید داغرا ثواب داغره شیدکری دي او په دبا نه عذاب دا غوړي چې د کړې ریکوم نو دوه دا سکی اے رب زمنګا لا تو اخزن منی و منلره انسینا که زمون نهیر شي از مون نه پتا شي عجيبه خبره شيیر شي او پتا شي نبی رسول سلام خو یو رفیان ال امتی ال امتی باندې نه د خطا ګناه شته نه د نسیان نه چې نبی رسول سلام وی په هره کې ګناه په خطا کې دوه لسندرد تا سموچهلام په منی وا نادل تا بدل مطلب ده نسینا نہ مراد په خودلی او د خطا نہ مراد ګدا کوللی الله تو کس مکارونه ویلی دی یو ویلی دی چې دا کاوا او دیمه ویلی دی چې دا مکار نو کدا کاولو قال د هیر شو ودي نکو ودي نکړو اننا سینا پات شو درنه او د نه کولو کار دې تکو او کو اپتو دا مطلب دی ان نسینا کفر خود مونږ د کولو کار او افطانا یا مونږ چې ګمنو ګنا او کو د نکولو کاروم سکو او کو ا تارقنا الاوامرا وا افطانا او فعلنا النواحیا نو ربنا یا رب زمونږا ولا تحمل علينا مبارک مونږ باندې اسرا داسې بوجنا کما حملته علی من قبلنا لکه چې بار کړو په افغانستان باندې مخکې زمونږ نو غو خوانو در سره لوست کړو او بیا سر سره څه وله نو نو الله مونږه دا سمګر داو چې مونږ در سره لوست کړی او بیا سر تا او نر سو اخستو مالا ذالکم استری استر لوستوي فلات عمل علينا مبارك بمبا نه بوج هغه نو پورا قول و دا دي نو پورا قول دا دي چې واړه بیا پورا نو کو بني اسرایل د دی ویل چې اوفو بعهدی اوفي بعهدکم خو وعده پورا نکړه اللہ منگ دا سمگردو چې وعدا بیا پورا چو منگ دا عبدو ربکم وعدا اوز ای یا کنا عبدو وعدا سکو کما حملتو علاللزین من قبلنا ملکا چود بارکڑا و پاکستان و باندی علاللزین فاکستان و من قبلنا چو غوز من قبلنا دمخی زمانگنا ربنای رب زمانگا ولا تو او مبا بارے په مون باندې هغه مصیبتونه چې نیو مونږ لره بوج داگیره برداشت کول او چې نیو مونږ لره طاقت داگیره برداش کول او الله په دین کې را باندې دغه مصیبتونه مراولې چې داگیره مرا وجنه بیا مونږ دین پریږدو او هغه مصیبتونه ته زمون سر څه شي خکته شي یعنی مونږ له مصیبتونو د برداشت طاقت بیا څه کا راکا هو الله باندې تکالیف چې برداشت نه کو څبرداشت نکو او دین پکې بايلو الله داخې مصیبره وانه رب را یا رب زمونږه ولا تو حملنا ولا تو عقتلنا مبارک مونږ باندې دا مصیبتونه چې تاقتلنا نیوی چې څنګه طاقت مونږ لر دا غي دبرداشت وافو عنا الله چې دا ستر عزيز مونږ د واجبسته کیږي کته کالیف راضي کته سازاګونه راضي ته زمونږ د واجبسته کیږي راضي وافو عنا معاف کی مونږ لرا زمن د ګناوونو سپیروتوب ختم کا ام و اخر ذنوبنا زمن د ګناوونو سپیروتوب ستا کا واغفر لنا pardera ban niwaswa ګناوونو دا ختم ک چې اخرت کې ربانه سبوجو ورهمنا مې رباني ربانه وکا ایندا ایندا ربانو م الله مې رباني وکا بیا چې کم درو مونږه ګناو نکو انته مولانا قیا اللہ رب لذ تمامت کار زمنگا لا اله الا الله انت مولانا بے توحید راولو تے سالت تی قیاس تو فان سرنا الکامل کافین نبریا الک کمنگا برے را کملڑا پقوم کا فربان رب جہاد کی کی کرا تو جہاد ذکر کو انفاس تو قیاس تو اے انسانانو لا شک پی ہی کی کتاب شووی دے راغلے دے داغد ہوجن په خلف کو انقلاب راضی او خلق بری ڈل کیگی تاسو سودغه کتاب راوالی او د دې پرانا کې دا مساله ومني چې او بده ربکم دا په دلایل باندې بالکل پورا دا احسانات در باندې څنګه ما کړی دي اے مولیا نو خاص کر تاسو غوسه کی او معنی او په تعلیم د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غیر صحت بالکل سره واضح لري بالکل خارنده دا غوسه شي کسو کې اعتراضات کی به ځای بکی دې مثله راغل وی چې الہوکم الہو واحد نو مسلمانانو ځان منظم کئ ملک منظم کئ قرونوم تکئ سم کئ او پورونو سم کوي د مرګ نه یریږي ما او د امیر انتخاب وکړي او د دې مساله لپاره چې الله لا اله الا هو مال الګوي او د دشمن تر سره شي په جنگ شي ته الله رب عزت نصالو کوي چې فن سرنا عل القوم الكافرين